Miles Kennedy in stride här på Pirate Rock Och nu är det dags för en sån jävla bra programpunkt Here we go World class rock It's like Captain Crunch, Honeycomb and Raisin Bran And your lonely heart Happy to be the only station in town playing new rock at noon Jo men visst, programpunkten där det är ny, splitterny rock som spelas och eh, ibland är det ACDs som har släppt något nytt och ibland är det något svenskt som är ute och så är det idag. Och idag ska vi lyssna på splitternyt material från Bandit Sister och vi ska lyssna på Scream for Pleasure men innan det så ska vi ta lite snack här med Jamie Anderson från Bandit Sister. Hallå? Tjena, tjena, tjena. Hur står det till en sån här dag? Det är bra, tycker ja, jag. Ja, fan vad gött. Ja, jo, men det är ju så. Men och du måste ju föra direkt. När vi hörde, när vi hörde den här plattan får väl säga, från, från några av låtarna, Screen for Pleasure, så blev det ju så här stående versioner här i studion. Grattis till Lycka, jävligt bra musik. Tack, tack, tackar. Tack. Eh, ni har ju funnits i, när man läser lite om er så här, känns som att ni har hållit på någonstans runt 15 år, någonting sånt. Kan det stämma? Eh. 2006 tyckte jag jag läste. Ja, exakt. ja men det är... Ja, ja, jo, det sämmer det. Är 15, år, 15 år i år blir det väl... Ja, exakt. Gött. Och ett barn som ju är... Järn ja, ju jävligt hyllade live jämt. Och när man kollar bilder på er och, och klipp och sånt så förstår man ju det. Det verkar ju vara en hel del jobb. Mm. Eh, det... Om, att det... ja, vad, hur, hur ser det ut nu då? Men nu har ju corona pajat hela skiten här. Men ny platta som, som ju är ute och som heter Vengeance Ignited. Ehm, finns det någon plan överhuvudtaget än så länge för någon typ av turné eller är det live grejer via online än så länge? Eller hur ser det ut på den fronten? Nej, alltså tyvärr så har ja, jag tror det. Ja, jag tror det är enda gången Sen startar det bandet som inte har något gig bokat. Nej, nej. Och det är ju väldigt eh, kul med en färsk platta precis ute liksom. Men det är så, alltså det är så läget det är och det är så för de flesta banden nu också. Så att det, är, det är bara att läget. Men eh, vi har ju... Alltså målet är att komma ut och spela alltså så fort som möjligt liksom. Alla... Såklart. Alla medlemmar i detta band skriker efter att komma ut och visa upp det materialet och träffa, träffa folk igen. Ja, alltså. ja, för då kollar man på när jag giggat om man bara tar de senaste 4-5 åren. Det, det är ju verkligen runt om i, ja, framförallt, i hela Europa. Jag säga. Är det mm. är er, er fanbase som man säger är det runt om i Europa? För man ser det är 5-6 spelningar bara 2015 i England och lika många i Spanien och, och så vidare. Är, det, är ni större ute i Europa än vad ni är i Sverige? Bra fråga. Ja, det skulle jag väl säga eh, att vi är i vissa länder i alla fall. Eh, ja. Men det beror på, det beror på man se det också. Menar, om vi spelar spelar vi en tisdag i Italien så är det mycket mer folk där än vad det är kanske om vi spelar en lördag i ja, Göteborg eller Stockholm. Så det ja. så är det, men sen kollar man på streams Och sådär så kan det vara att Ja, det spelas mest Alltså vår musik spelas mest i Sverige Men eh, jag vet inte Det, det, det känns som att eh, Ja, jo, vi är nog större Lite kanske, i, eh, än så länge är större än ja. Ja. ja, och ni... var vi här. Ja, och ni har ju lirat Det är ju gärda massa, det är olika festivaler Och ni, ni var ute och lirade med Skid Row för några år sedan också Mm Det var vi Var det kul? Det var... Ja, det var jävligt kul faktiskt. <laughs> uh, nej, men det var, det var hur gym som helst. Jag kommer ihåg att vi körde om det var efter, jag tror det var andra gigget eller tredje gigget. Så, alltså, vi höll oss i bakgrunden liksom. Vi kom när vi började spela, och jag kommer inte ihåg vilket band vi hängde med på först som, som supportband. liksom. Mm. Men det blev ju, ja, då var vi ganska. Ja ganska mycket yngre och visste kanske inte riktigt hur man betedde sig gentemot eh, huvudbanden sådär liksom man kanske var lite i vägen och kanske var lite högljud någon gång liksom sådär. Så vi höll ju jävligt låg profil gentemot Skid Row och tänkte såhär, att det här är liksom det är fan barndomsidolarna nu gör vi fan inte bort oss alltså, någonting. Så vi, vi håller oss i vår låg vi typer direkt efter. Vi gick verkligen här laid back. Ja. det slutade med att deras eh, turnéledare såhär, knackade på vår dörr. Jag tror det var en andra eller tredje gigget då. Och så öppnar vi så står han där och så fan har vi ju nu liksom. <laughs> ja, jag vill bara kolla fan en, en, varför ni inte liksom hänger med, med grabbarna i, i bandet så här. Så är det liksom, något otalt eller något så det skulle vara kul om ni liksom kom över och tog ett på järn och umgicks. Umgick, så. okej. Okay. Ja, det, det var kul att skidde och fråga varför inte vi ville hänga med dem då. Jag tänkte de det. det var... att vad fan har vi gjort nu har vi gjort för att få de här killarna förbannade. Ja, typ. ja. Men det var, ja nej, exakt Man var ju så här, shit nu fan du kommer att slänga av så någon anledning om att hitta tål. Liksom. Men det var att de ville umgås med oss och efter det liksom, Rätt av turnéen så var det ju hur kul som helst. De var ju så jävla downtowns hela det bandet. Och fan, ja. det är så människor det var. Verkligen. Underbart. Det måste vara riktigt ball när man är ute på, på lite längre turnéer där också. Man kan vara mer än bara sitt eget band också. Ja, precis. Det är jävligt. Det blir ju en tråkig turné om man liksom inte klickar. Då, ja. Då blir det ju skitkurt. Men kom om du så där och allt flytta på. Det är hur kul som helst. Ja, underbart. Men du, nya plattan, Vengeance Ignited. Berätta lite om den för de som inte har hunnit lyssna på den än. Eh, ja, vad ska jag säga? Det är den fjärde plattan. Mm. Fullägnade då. Och vad ska man säga? Det... Det är stilmässigt om man jämför med, med tidigare plattor och så? Behåller ni samma... Alltså det, det är ju lite så. Jag är lite svårt att sätta... Man vill ju alltid speciellt när man sitter och jobbar med radio man alltid placera band i olika fack och inom rock idag finns det ju en mm. miljard olika varianter jag har hört så mycket konstiga ord inom rock och sådär men, men det känns ju lite så när man läste om det såhär, punk metal <laughs> man läste mm. lite lite om det men, men känner ni att det är samma stil ungefär mot det har varit tidigare eller har det utvecklats åt något annat håll? Nej men alltså vad ska man, om, man säger bara liksom, om man jämför med förra plattan så är väl den här skivan vad som säger nummer två på den, det är, liksom, det är en röd tråd genom hela soundet från, från bandets början, liksom. men mer utvecklat. Vi, går inte, vi sätter oss inte inte liksom inför varje platta och här. hur ska vi låta nu, liksom hur, eh, vad vill vi att folk ska liksom placera den här plattan i för en liksom, slags faktor? Utan vi gör ju bara det vi kan och det vi gör bäst och sen så... Just det ja precis det är inte så här ni sätter ja, er det inte och kokar släck. upp ett recept så liksom. sätter på samma skiva utan det blir ju utvecklat och låter låtande ja. men det är ju samma röda tråd genom hela liksom konceptet eller så. Ja. Nej, vi tycker att det låter riktigt bra i alla fall och låten vi ska höra strax här Screen for Pleasure är ju en den kommer nog snurra en hel del här på piratytsa. Så det blir roligt Sen ser vi fram emot eh, lite live gigs såklart också Jag förstår att ni gör det också Men vi eh, så fort det blir, blir dags för det Då kommer vi vara där med, med Pirate-gänget Och så blir det kanske, kanske blir Ett järn i låsen då som ni gjorde med Skid Row Ja, hemma senare <laughs> Stort tack för att du ställde upp och hälsa resten av bandet och gratulera till en bra platta. Och så hoppas jag att vi ses framöver här. Och sen så ska vi ju helt enkelt lyssna på den här låten. Premiär på Pirate Rock, Scream for Pleasure med Sister. Och så får helt enkelt lyssna lyssnarna ta ställning till om det lät bättre för eller inte. Jag säger så här, det lät skitbra för och det låter ännu bättre nu. Ja, ha det så gött nu och hälsa resten i okay, ha yeah, ja, Hej då. Hejdå. Hej. Sister alltså, Scream for Pleasure här på Pirate Rock.